Prima amintire legată de viața mea afectivă datează de la 3-4 ani. Mama se pregătea să-mi citească o poveste. Era seară, urma să mă culc și stăteam cu capul pierdut între perne în patul părinților mei, așteptând fericit. Povestea pe care mama începuse să-mi o citească, stând rezemată pe speteaza patului, era despre un pui de prepeliță, care neînvățând să zboare la timp, nu poate pleca cu restul stolului și rămâne în lanul de grâu. Secerătorii se apropie. Cartea avea poze și puteam să văd în racursii, din locul unde se aflau puiul și preperița mamă, un grup de oameni cu secera în mână. În spatele lor apare câmpul netezit cu spicele culcate la pământ. Mai sunt doar câțiva metri din lanul necosit. Preperița face ultimele eforturi de a-și ridica puiul în aer. Nu reușește și, în ultima clipă, țâșnește din lan și-și a zborul. Mai târziu am aflat că povestea era ceva mai complicată, puiul de să fusese împușcat în aripă, etc., dar mie ea mi-a rămas în minte așa, fără detalii, schemă pură a dezolării supreme, gata oricând să se ivească din chiar esența vieții. Nu știam până atunci că se poate suferi atât. Îmi amintesc că am început să plâng treptat, mai întâi pe furiș, cu lacrimi înghițite, pândind cu disperare crescândă apropierea secerătorilor. Îmi amintesc de asemenea că mi era rușine să plâng și aș fi vrut ca mama să nu-și dea seama ce se întâmplă cu mine. De aceea, în clipa în care a rupt zăgazurile firavei mele voințe, ieșind la suprafață într-o cascadă de sughițuri, și cu o violență neprevestită de nimic? Plânsul meu a luat-o prin surprindere. Ființa mea se prăvălise pur și simplu în intervalul iscat între ridicarea păsării în aer și puiul rămas pe pământ. Suferisem ceea ce se numește un proces de introiecție. Puiul de prepelită fusese devorat de euul meu afectiv. Distanțele pe care, cu vârsta, le punem între noi și ceilalți, astfel încât nu orice drama lumii să devină automata noastră, ușa sufletului între deschisă cu măsură pentru ca înăuntrul nostru să nu intre mai multă nenorocire decât putem duce, gradul necesar de insensibilitate reglat în fiecare zi pentru a putea să trecem prin viață, din toate aceste ferecături, carapace și straturi protectoare, în ființa unui copil de trei ani, nu s-a firipat încă nimic, așa încât povestea a pătruns în mine ca și cum aș fi îmbrățișat un trup din carne vie. Nu știm cum prinde contur personalitatea noastră afectivă și dacă acest contur se închide vreodată. Sunt sigur însă că relația mea fundamentală cu lumea s-a închegat în jurul acestor trei lucruri care țâșniseră din poveste și care erau mai cumplite decât orice balaur fioros cu trei capete. Pentru că un balaur, orice s-ar zice, rămâne pentru un copil o abstracție, oricât de bine ar fi el desenat sau descris. Ființa lui nu e scoasă la suprafață din clocotul intern și nevăzut al vieții, ea este oarecum adăugată ei dintr-un afară care îi macină consistența și o face să rămână etern străină de ea. Și un copil simte asta. Simte că balaurul face parte din poveste. Pe când personajele mele, deși aveau nume abstracte, se născuseră din relația câtorva fragmente de viață, cât se poate de simple, de inaparente, de banale. Două păsări, un lan de grâu, secerători. Asta era tot. Puse împreună, aceste bucățele se contopeau și din amestecul lor se nășteau părăsirea, despărțirea, singurătatea și moartea. Iar acestea erau atât de concrete încât, odată pătrunse în carnea roză a sufletului meu, puteau rămâne acolo pentru tot restul vieții. Sigur este că ceea ce îmi citise mama nu era o poveste. Și totuși, nu numai cruzimea aceasta. Travestită în forma moralizatoare a unei povestiri pentru copii, nu numai ideea că vulnerabilitatea este însă și esența condiții umane a fost cea care a rodit apoi în mine și mi-a determinat comportamentul. În joc mai era și o problemă de stil. Voisem, ascultând povestea, să nu se vadă cât de tare mă chinui și totuși plânsul mă dăduse de gol. Cineva? Chiar dacă era vorba de mama, fusese martor la intimitatea pierdută a suferinței mele. Lucul acesta îmi umilise orgoliul. Aflasem nu numai că viața noastră este făcută din întreita dezolare a părăsirii singurătății și morții. Mai era spaima că fiecare dintre noi poate fi descoperit în clipe privilegiate ale vieții în toată, amploarea fragilității sale. Rezulta că nu aveam dreptul la clandestinitatea afectelor și că aparențele nu puteau fi salvate. Pănuesc că tot ce am resimțit în seara aceea, cât și eforturile o vreme zadarnice ale mamei de a mă liniști, au sădit în mine gândul obscur că emoția manifestată este în sine o rușine. Și atunci, a intra în viață, Însemna pe semne să găsești, pe fondul fragilității amintite, un răspuns la această întrebare. Cum poate fi împiedicat plânsul interior și, deopotrivă, orice mișcare a sufletului să iasă la suprafață? Nu știam că drumul deschis de această întrebare presupunea un risc. A devenit prizonierul unor cenzuri care îți garantau un capital constant de nefericire. Este cert că alegând acest drum, am ajuns cu vârsta la o pudoare esențială, la sincopă în exteriorizarea discursului afectiv. Era de-al minter stilul practicat în familia mea. Nu existau lamentații, așa cum nu existau îmbrățișări de despărțire sau regăsire, nici declarații de iubire sau de dor. Viața afectivă în familia mea curgea prin albii subterane, iar apele Izvorite din sufletul fiecăruia, se întâlneau între ele tăcute. Tatăl meu nu m-a mângâiat, nu m-a îmbrățișat și nu m-a sărutat niciodată, nici când ar fi putut să o facă, când eram copil. Mama, care avea un potențial afectiv enorm și căreia îi tremura vocea când se emoționa, a făcut-o câtă vreme nu s-a lovit de crisparea mea, manifestată destul de devreme în fața oricărei fuziuni. Îmi displăcea mai cu seamă manifestarea unei emoții prin lacrimi. Plânsul îmi provoca un amestec de spaimă și iritare, mă și stingherea nespus, pentru că nu știam ce trebuie să spun sau să fac pentru a-l opri și mă apăram de el prin ricanare sau prin bagaterizarea situației care îl provocase. Mai târziu am ajuns să consider ușurința cu care plângeau femeile un abuz și, în raport cu granițele impuse comportamentului masculin, o nedreptate. De ce, înăuntru unei specii unitare, în care suferința, emoțiile și extazul erau distribuite uniform, dreptul de a plânge îl avea mai degrabă femeia? De ce era nevoie ca bărbații să se ascundă, să plângă pe furiș? Pe urmă, am înțeles că iubirea Aducea un răspuns la toate aceste probleme. Bunul Dumnezeu prevăzuse un loc pentru toată lumea în care puteai plânge sau puteai intra în extaz fără ca imaginea ta să sufere vreo atingere. Bănuiesc că există un raport între dezbrăcarea trupului și dezbrăcarea sufletului și că iubire există atunci când sunt învinse, simultan și prin corelație, aceste două pudori. Atunci suntem liberi și ușori. Tot ce era ascuns în noi, nespus și neexprimat, iese afară. Printr-un amestec de vorbe și gesturi, intimul este expus în fața celuilalt și, în felul acesta, singurătatea esențială a ființei noastre este învinsă și anulată. Iată, așadar, care era secretul. Fiecare dintre noi putea traversa viața, înveșmântat în sobrietate, pudoare și discreție. Putea fi chiar sever, distant și aparent, imperturbabil, cu condiția ca să existe, sau să fi existat cândva, măcar o singură dată în viața lui, o ființă în fața căreia să poată, sau să fi putut, sta sufletește gol, fără ca lucrul acesta să-i provoace rușine. Trebuia ca măcar o dată în viață să ne fi fost dat să aflăm ce înseamnă predarea necondiționată, prăbușirea totală a tuturor sistemelor de protecție, căderea în desuetudine a oricărei cenzuri. Cine nu cunoscuse darul lacrimilor, așadar, cine nu putuse scoate din el extrema durere sau bucuria extremă, acela nu-l cunoscuse pe Dumnezeu și nu cunoscuse iubirea și avea să iasă din viață nefericit, înrăit sufletește, zidit în singurătatea lui, ca în cel mai rău blestem.